і ніяких позивних поглядом, і нічого не сказав. 1 травня – День міжнародної солідарності трудящих. Що найбільше солідаризує наших трудящих – це те, що кілька днів можна буде не трудитися. Субота за понеділок, неділя за вівторок, і пішло-поїхало. П'ять вихідних. А там і День перемоги. Ще трохи цікавої арифметики. Лафа. Я не люблю вихідних. Для мене вихідні – це репетиція безробіття. Фірма скорочує відділ. Скоро в мене будуть усі вихідні. Свято йде по планеті. В центрі Берліна ліві перекинули автомобіль. У Відні антиглобалісти били вітрини. У Москві лідер комуністів роздавав авторучки. Інший закликав «сломіть шею врагу». А у нас все спокійно. Ніхто нічого не перекинув. У наших лівих такий контингент, що не подужує. Поспівали, повигукували, походили під червоними прапорами. Поклали революційні гвоздики до пам'ятника вождю. Промовисто й натхненно виступили лідери партії хто лаяв уряд, хто президента, хто міжнародний імперіалізм, один мікрофон вийшов з ладу, мабуть, перегрівся. Театр історичного фехтування помахав шпагами, декоративне козацтво шкварило бойового купака. У центрі міста пройшли народні гуляння. Малий з'їв морозиво, покатався на поні, і ми прийшли додому, де моя дружина виголосила чергову порцію текстів про українських мужчин. «У Макіївці вибухнув метан. Шахтарів мертвих із шахти виносять, а у них свято солідарності. Ви хоч знаєте, що таке солідарність?» «Вона має рацію. А що я їй скажу?» «Все цвіте, все буяє. Поїхати б за місто, в ліс, на природу. Просто пройтися, подихати. Але ж їй завжди ніколи. Вона пише дисертацію, Підсмажила шашлик з ацетоном, переплутала з спеції, від чого ще більше розлютувалася шпурнула нам на стіл сухим пайком. «Йо-мо-йо!» – сказав малий. Мама зовсім оборзіла. Ми тихенько згребли той сухий пайок і евакуювалися в ботанічний сад. Там садили на лаві під ліловими хмарами буску. Дивилися на чудін Дніпро при тихай погоді і оминали сухі канапки. Ковбаса була жилава із з хрящами. Ми поділилися безпродним псом, що мустився напроти і дивився на нас зачаровано. Двоє мужчин, великий і маленький, один уже хильнув свою чашу, другому – в перспективі. Ми вже й забули про той зочасний шашлик, але коли повернулися додому, дружина була все ще знервована і заплакана. Жінки довше переживають образу, незалежно від того, вони образили чи їх ображено. Абузок цвіте, морелька недоломана, вже оцвітає. Професорська вдова мені усміхається, ледве втримує на повідочку свою альму. Весна. Вітер змінних напрямків, як наша політика. У Шахтарській макіївці ховають мертвих. На північному заході Македонії обивають живих. Папа Римський розпочав своє 93-є паломництво. Сьогодні він прибув до Греції. Черниця піднесла йому чашу з землею, і він поцілував ту землю. І вибачився за кривди, які запоїли тут хрестоносці. Ще коли вони були ті хрестоносці, а він вибачився. Торік він взагалі попросив у Бога прощення в соборі Святого Петра за всі гріхи католицької церкви протягом двох тисяч років. Можна собі уявити московського патріарха, щоб він вибачився перед народами, які зазнали від Росії кривд. Можна собі уявити Росію, що визнала б свої провини і покаялася за репресії, за депортації, за голодомор, за ту колись пошмартовану Польщу, за поневолену Україну, за сторозтерзаний Київ, за кров'ю залитий Кавказ, за поневіряння кримських татар, за вторгнення в Аністан, у Будапешту, Прагу, за Берлінський мур, за Чорнобильську атому, що отруїла наші суміжні землі, та зрештою перед своїм власним народом, за переслідування найдостойніших своїх громадян, за руйнування храмів, за всіх тих убитих хлопців у її неголошених війнах. Ні, вона вже покрикує на Німеччину, щоб і платила Остребрайтерам компенсацію. А що подумати про свої власні борги – репресованим, депортованим, селоміць вивезеним народам, їхнім спустошеним землям, їхнім пограбованим поколінням? У кожної нації свої хвороби, у Росії невеликовна, та й в Україні свої мутації теж. Для чого їй цікава була незалежність? Щоб потрапити у нову залежність? Вже не лише від чужих падлюк, а від своїх власних негідників? Щоб дивитися безпорадно, як її продають, розкрадають, компрометують в очах світу? Щоправда, недавно один депутат запевняв по радіо, що все це тимчасові труднощі, перехідний період, і що вже через 10 років ми будемо гідно співати «Ще не вмерла Україна». Господи, ще через 10 років ми будемо радіти, що вона ще не вмерла. Оптимістичний у нас гімн. Тішимося, що Україна ще не вмерла. Сподіваємося, що наші вороженьки згинуть, як роса на сонці, випаруються. Віримо, що нам ще усміхнеться доля. «Ждемо, ждемо, а вона все чомусь не усміхається». «Доля не усміхається, Рабам», – сказав Лев, інвертований на постелю. «Доля усміхається людям. Але не так мені його категоризми, як сумна батькова констатація. Якась Україна буде, а така, як мріялася, то вже ні. Щоправда, у Непалі вона є. Там вона на висоті – шість тисяч метрів над рівнем моря. Наші альпіністи таки підкорили ту безміменну вершину і назвали її Україною. Хотіли взяти ще й вищу, але не вистачило кисневих масок. Нам усім не вистачає кисневих масок, кожен узяв би свою висоту. Сьогодні день свободи преси. У нас уже тих днів майже щодня якийсь день. То шахтаря, то міліції, то митної служби. А це ось свободи преси. Свобода справді є. Пишеш, що хочеш, в тюрму не посадять, у психушку не запроторять, але можуть убити. Цензури немає, натомість є, є іезуїтський різновид. Темники, тобто інструкції зверху, списки рекомендованих тем, щось навіть гірше, ніж заборона, інтоксикація слова, внутрішньовенне вливання брехні. А от кому тепер неправду свободи, то це бульварні пресії і жовті, Таражі великі, поліграфія супер. І так якось приємно взяти до рук ці престижні видання. На обкладинці дівка зі спідницею на голові, або голий зад московського педараста, з есклюзивним повідомленням, що йому жопа міністра не нужна. Культивується порно, приблатняк, матерщина. У нас тепер така свобода, наче сміттєпровід прорвало. Свобода хамства, свобода навігластва, свобода ненависті до України. Все, що є ницого і зловорожого, вигрівається під сонцем нашої демократії. Україною правлять люди, які її не люблять, і яка їм чужа. Що це? Плебейство? Чорна діра свідомості? Наша нездатність побудувати свою державу? Виснаження нації до цілковитої втрати життєвих сил? Чи може це просто страшна помста імперії? Хотіли свою державу? Маєте. Ось вам ваша культура. Ось вам ваша свобода. Ось вам тор'янський кінь. З нього повискакують усі ті парторги і комсорги, рекомінці і обкомівці і директори військово-промислового комплексу. Вони й очолять вашу державу. Вони її і розвалять. Вічна парадигма історії. За свободу борються одні, а до влади приходять інші. І тоді настає лукава, найпідступніша форма несвободи, одягнута в національну символіку, зациткана національним пафосом, вдекорована атрибутами демократії. І хай би які там робили реконструкції на Майдані, хоч би який монумент поздвигали,